الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسین میم تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیکا من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم يؤمنون سوره القصص سوره نعمل په دې په ترتیبونو کې هم په نزول کې اون په دې ترتیب کې سوره نعمل سره مناسبت ده چې یې کې بیان د توحید او شو په دوسی په سره راځي غیب دان الله دې سلامتی الله ور کوي د دې سوره کې وا صداقت د رسولی مسالې رسالت پس د توحیدنا دیم الت ذکر کړل چې د عمل دنیا کې دی دا سبب د عزت نه دی مدر ته ذکر کوي سبب د عزت چې هغه علم دی هغه دین دی ځم داو چل تل صفات ذکر کړل داهک پرستو د دا ام بیاو دې صورت کې با صفات دنیا پرستو بیانې په عقیده قارون سره سلورم داو چل واقع د موسی عليه السلام و خډه اجمالن دې صورت کې پورا تفصیل او سور قصص کې افین زم چې ترغیب ورکړې قرآن ته وان اتلو القرأن دلته قصص باول کې الله وی چې نتلو عليك مونږ هم تلاوت بیان کوو څنګه جتا ته حکم شي وي چې pkgم داو چې په خطه سليمان عليه السلام کې لیکلیو چې الله تعالی علیا ما سره زور مکاوي سوره قصص کې ووای چې فرعون زور کاو کنه کوم بل اړ چې زور کړې دا ما آل واقبتو خيا ونداو چېلتم ویلیو ته دیت نشي کولی کڼو تا لندو تا د صورت کې ووای چې ته دیت نشي کولی خپلو پهلوانو ته ترته من احببتہ تستادی رفقہ غیتم نشکوله اتم داو چې ترغیب ورکمن جا به الحسنتی دلته ووم سورہ قصص کې وی په اخر کې چې من جا به الحسنتی او نهم داو سلیمان علیہ السلام ویلو جمال الله سرکړی دی نه ډیر بهتر دی استا تحفیت د ماجت نشتا عدلتهم وئی چاغسوی چې د الله طرف نصرا کړی شوې دي اغه می شې دي پاغه فنانا رازي او بلداو چاږي کوم مساله علم وړه تفصيلي ذیک ووم وئی چې ربو کې علومات کن صدورم و ما يعلنون سورت دعوة صرف تسلید پارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و واقعید موسیٰ علیہ السلام سر نورکیم ذکر شوی و طعاقی فاغد ابتدان نو شروع شوی اداد اول نا شروع کی ترخیر پوری سورت دوی سیدی اول نا ترشبیتم ساٹھ آیات پوری اولی سا او 60 نته راخرا پوری دویمه یې سا ولا څه یاد اچو په دې اولې یسع کی واقعي موسه عليه السلام او د هغه مراحل او مراتب چې موسی عليه السلام د فرعون کور ته څنګه لاړ دا لار ته چاو خو دښمن ذم دي اچ دییا ریفراند کورنا مادیان ته څنګه ورسید کهفه وصله الی مادیانا بیا دریم دار اچ دار شعيب شعيب علی السلام کور ته څنګه ورسید بیا سلو رمضان چ کیفه اوحا الهی او کیفه وصله ال مصر د شعیب علی السلام د کور نبیان څنګه د مصر تراره وحی او تو شو دا اوله سی واقعیات دا پو کې بیانې اخریه حصہ کې تصدیقات دي پیغمبر باغه مسلې چې صورتنا مل کې ذکر شوہ چې ما کونت لدیم ما کونت بیا نه ما کونت بیا نه وی الغربی ته کوي تور کې نوې د مغرب طرف تنوي ته په چې موسی علی السلام توحیدا دا تصدیقات چې تا توحید کې کنا ولیک چې رته وی په بیا وحی تاجت پات نشو کارس لیدلی وی توردی لی دلې مادیان دی لی دلې نه او چې تر نو یو تا ته ارص معلومات شتنه دا وحي کېږي ان ته پیغمبري کندهسته تصدیقات دي یوو بیاو تخویو غروي ذکر کې مشرکین وحال جګړې او بل سره چې الله ته وې مونږ دې گمراه کړیو دی ادرېم تخویف د نړۍ په واقعې د قارون سره بیا تفریعات موسی علیہ السلام د واقعنه صورت ممتاز د پدری خبرو په اجمال او تفصیل چدا سیبل صورت کنه دے راول چاوه ل اجمال او کی بیا تفصیل او کی هول موسی علیہ السلام واقعا مختصر ابیا پاری تفصیل شروع کړي ممتاز د تصدیقات او د پیغمبر چوما کن تا ما کن او په اخیری تفریعات او موسی علیه السلام نبی علیه السلام حالت یو شان کوي چې ساحل وشان موسی علیه السلام دې هغه ملک پریخودنو مدین تلાળه تا مکه پریخودنو مدینه تلાળه اگر لاس کا ل تیر کول نو واپس راغې تا ته کا ل تیر کول نو مکه بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين الله قوی په معنا د دا دې دا کتاب دی واضح نتلوا علیکم النبی موسی فرعون منګ بیان او تا باندې خبر او حالت د موسی علی السلام د فرعون بالحق پورا پورا بالحق د حکمت ته پارا بالحق د تسليه ته پارا لکوم یومن تا قوم د پارچ یقین کوي د اجمال ذکر کوي چې داسنګ فرعونین قومسر کې هلاک شو په دا غړي او د هلاکات دیو د دې دی د علاقات غزا ول نه ابتداء نه تدبیر د الله ان فرعون علا فی الارض پی و شکا فرعون لوی کړي واپس مکه کې همیشر کې و جعل اهل عشیان لوی ز او چخپل خلق یې دوړلیکړیو خلق یې دوړلیکړیو چې بس دی بلګیا یې زبته نه بیغه مېما يستې ف تم من نوم کمز کړي او ډله ددينا چې بنی اسرائیلو باغي خپل خدمونه کول بيګارونه کول ی سببخوااب نه او حالالول بظمنند دي استح نسام اجوون پرېښي زننا د دي انکانه من المفسیدين ب شکه چې دی ډیر ل فاد کوون کيو ده خدای علاکه تسباب جدا کار سکینو alleles نپریږي کنه خانو چې د الله سره دی هلاک کو خبره او تسنګ جوړ کړه دامی او تکی خو دو ناغي ذکر کئ ونریدو ان کلا چې احسان کو علل لذین استضعفو فی الارض پاک سانو چری مظلومانو کوم مظلوم باندې لا احسان کئی که نخواه داتینا معلوم شو خواه چلی احسان کئی خواه پا مظلوم بانده مظلومانو کم زور کرشیو و دا غی مصر کی یو خبر دعوی و نجا لهم ایمتا اگرزو دیل مشران دو ایم لهم الوارسین اگرزو دیل را غستن کی مصر و لهم پی الارضی او قدرت ورکو دی بنی اسرائیل قوم لرا پزمکا کی و نوری فرعونا و حامانا و جنوداوما او خوی فرعونا تا چی او حامان تا چی وزیرو او لخ کرد دیدوارو تا منهم دلست بنی اسرائیلونا ما کانو یحضرون اغا چی دیوت نیره دو دا حال شد سو جمله ذکر کردی چل لوی زاسې مې فراون ته دام کې خود نو ریډو نجعلم نجعلم نمکنلم نو ریه فراونا دا غوصول دی له فراون د هلاکت ها دا کسي جمال شو اوسه تفصیل کوي چې کله موسی عليه السلام پیدا شو ا فراون یې بچی الهل کار شو حضرت موسی علیہ السلام مور سره یې راوا څنګه بیا ساتما وا وحینا الی ام موسی مونږه الهام وک دې پیغمبر نې او الله ولپل کي خبره وا ابن قتیبه القینا فی قلبه ا اگر زلکم دا خبره الحام مکه مور د موسی السلام ته ان ارزی ته موسی السلام لا فاور کوا فزا خفسی علی کلچی او یری دی پدبان دی چوس را ناخلی فالقیه فی الیم می په دریاب کی ولا تحزن ولا تخافی او مېریګه د دینه چې دی بغرک شي ولا تحزني يوم غم جنکیګه ده د په جدای باندې ان را تو وی لیکي ما او تا وی لو چې د ودار سکمن ما سپخین کې دا کلامه چې <تصفيق> موسی علی السلام زړه کې الله واچو ذوبکه او امیر او نو او ذوبکه خبرو نو خبر چې ان ارذین دل اخاور کوا کله چې ویری دینو غرد او دل رپدریاب کې مې رېګا دته په حلاقات باند یون مېرمغه م جن کې د پوځدايه باندي انارا تو وی لیکم مونږ به واپس کوتا تا, تا وجایلو من المرسلین او بګر زو دل را بیا د پیغمبران د زو پاک بشاره تو نو نو محمد صلی الله علیه وسلم مرده پوسندوق کې او دریافتیا او ورځو فالتقته هو راوغ استدلرا آل فرعون فرعونیانو کورالو یكون لهم عدو وحزنا ضد پارا چا قبت داشی چشی ددید دا دا پار دشمن او غم چد دلس نداغي ارس بادشاہی تسنس نو لیم د عاقبت تا او لیم د علت د دې لپاره راवाغستو چې مونږه را خپل چې دې زمونږ دشمن شي او زمونږ غم شي نه ايته سپتا بلکې عاقبت بيدې د الله پرې ځبانه عاقبت الله ته معلومي ايو په دې کې راواغستو چې دا زمونږ د فار ډیر لوی خیر شي او ډیر خېستا لک دې مونږ توبه زن ډیر پېدرا او رسی او عاقبت بل شو دا چې هر کار یو ابتداي ايو انتهاي ابتدا خلق ته معلومي و انتهاي جاتني معلومه چدينه وسو جوړي کي ها حدا وينتهي تا عاقبت وي کي ها عاقبت بداسي چشب زده پاره دشمن او لوی غم ان فرعون او حمان او جنودهم بيشکه فرعون حمان او کانو خاطئین دی ډېر خدای کوونکو نور خدای یادې بیا معنا خدادا چې په دې کې خطا شو چې موسی علی السلام را واغسته لري غلطي وکړه ښه غلطی نه دنیوي غلطي وکړه ځان له زوال کوته تل له مصیبتو کوته ادم معنا مفسرین جمهور چې معنا دا ده کانو خاطوینه فيما کانوا علی من الكفر والظلم دغه کارونه اصلي سبب دغه واخا چې لذی هلاکولو نو سبب ولردی غا کفر وغا وغا او غ شرک او غ ظلمو ا د علی السلام راتله وی یو سبب وګرځیدو وقالت امراة فرعون اوه يا خزيز فرعون قرة عين لي ولك دا موسی علیہ السلام یخوال از ما دسترګور یوстам ای فرعون لا تقتلوه میوینا اساین فانان نزدیدا چمونته وړی را پیدا او نتخذوه ولذا یا بونی سدلرا پزی سره قوم لای شعورون دې نو خبر چې دینه وسو جوړي ښه دا څنګه چې موسی عليه السلام باز فرعون پکور کېو ډېر په صحیح تربیت سره او حضرت عائسيداغه بيبي واغه ډېره مهربانه واه چې کله واه فرعون دونه څه غلطه کړې حرکت ومنته مې راځه و او کله چې وجنمې هغه وبو ته کو نو بیا شو الله اسباب ګوري کنه ها هو داو ته وی چې دا به زموږ استادو سترګو یحوال شي نفرعون وی چې قرره تو عین الکی تاسو وی د سترګو یحواله ا زمانه دی نو باز وی کچر د ویلې بدبخت کنه چې او زمام د سترګو یحواله او ستام د یخوالی دی او بیا و دوی مندا وړونو ترای بو خبري کوي کنه اومل شعورون دی پدې نو پوهځ دا خواغه موسی پیدا شو الزی یذهب بملکہم چې د دې بادشاہي او عرص ختم کی و اسبها فوادو ام موسی فارغان سبا کو سلو د مور د موسی علی السلام چډکو غم د موسی عليه السلام نه فارغان معنا یا بل چبل فکرنو صرف د موسی عليه السلام شو کړو چې څه چلوې کړی او دا ګور ته चले دي ان دی بي نيز دی واچ دی اعلان کړی وي چې دا زما زیه دي ورسوتو نو اې پر مور حضور ورای کنه دا اعلان وکړو دل اربتنه علي قلبها ولای کومږه یې زړونه مضبوط کړي چې پرواه نه کوي من منالمؤمنین چې شي د یقین کوونکی زموږ په عدا باندې چې عدا مو سره کړی ده کنه چې نارادو ویلې مونږ به تاسو کو او جایرو منالمرسلین وقالته ليخته وي وي اخور د مصالح السلام تا قصيه چه دلرینه په ده پس روانه یا ا دې صحیح کوا چې کم په لوازې کله چې دریاپته وګرځاوخه فبصورت به نغی صحیح کو کاته او تا ان جنوبن دلرینه قوم دلر لا دلر شعورون خلق نه پوي د پدی باند چې کنده دې رور دې او داور او پسې روانه ده نه نبس لاغ ده فراون کورتا اغیر آو, او خواه ناغست ده که ارچه سرداغمی چه ده دی باوگی دیرو دهی چه سینه ناغست ده که نا ولی وحرمنا علی المراد و آمین قبلو اللہ ایمونگ بند کلی پدباندی سینه ده نورو پایغست الدمخ کنا دهی چه خواب ناخلی گوری خواب فقالتون اوی خورد موسیٰ علیہ السلام پاگی کور کې هل ادل لکم خبر کم تاسو على اہل بیتین یک فلون او لکم خدا سی او کورو چیغی بے حفاظت کی استاسو دو پارا یک فلون او لکم حفاظت بے کئی تربیت به کوي وهم لہو ناسیحون خدای و سراوی چیدی و ددیر خیر خواہی کئی ناغی و تاوکاتو ستا دی خبره کې خو څه چلله چې خیرخوایی کوي خوزوردا و خپل کورینو نو یحامن او چې داس تاسو دې وینا نو چې تاوي چې واملو ناسی هون نو یغي وی چې لهو کې دینیا دومه فرعون یا دومه چې یبه د فرعون ډېر خیرخوایی کوي نو بچي وله که کنه فرض دناونو موږ واپس کړل را اله امه پلی مورته غرض باندې چې باز د ازان سرهکان دغه تربيت کوو ته د هر سره اخلاصه دغه خرچا جامه کپړه سره ونګ کو او طالبوم درکو د دې مزدوري ښه کې تقرراینو عزیز پال شیخ استرګی داوی پد باندې ولا ته ځنه او غم جنن ایده پو جدائی بانده ولی تعالی ما او چی پویشی انو عدد اللہ حق کن چی رشتیا بے شکاو عدد اللہ رشتیاو باگر روزی و توا پس کخوا ناقبل عمر رشتیا دی چې دیو او کئی کنا سرگی پی زکر یخی دی خوا چې دا سی زیخو نو ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي نو بس دی وکالالت ته توکل دلته دوکو ریو یو خپل کورو اول فرعون کورو ولما بلغ شده واستوا کل چورسی ځوانه تا او برابر شپ خپل قوت باندې خو مضبوط شو اتنا او حکم او علم نورکه مونږ دلته را د خپل طرف نه عقل منذوم چې انسان د پاره د کوم عقلو د فکرو د تجربې ضرورت نه غوومل و سو ور او علم ورکه د شریعت حلال او حرام او جایز او ناجایز وکذالک نذل محسنین معلومی چې د پیغمبرینه و ته کوم پیغمبري د عمل بدل نه چلاوی دغس مم بدل ورکو نیکانو خلقو دا خو نور عیلو مجھا اللہ ورکو موسیٰ علیہ السلام با گردی دا مصر کے خبری ویم خلقو تا کولی مسلی بے کولی په و پو شرک بے رد کاؤکا نا و خلل المدینة داخل شدی مصر تا علا حین غفلت من په ف داس وقت کی چگر موا و خلق غافلو او دو داری کسی خوشوه فوجده پی آراجو لینیم وی من تو پاقی مصر کیاو دوتنا یک تتلانی چیو بل سر پا جنگو هازامن شیعاتی دا یو دا بنی اسرائیلو نو موسال اسلام قومو و هازامن عدوی و دا بلد دشمنانو فاستغاثه الذي فريادكم موسى عليه السلام تا اغسري من شياتي چې د, د د قوم نو علی الذي په مقابله دا غسري کېمن عدوہی چې د فرعونانو نو چې موسى عليه السلام ماته اخلاص کو ز د, د په ما باندې زور کوي چې دا و ساده فرعون مطبخ لري وو سا ولې خدغه چلوه کنه خو دې به ذکروناکول اخپا القومی خپا سوری ساتو موسیٰ علیہ السلام روانشو دید پارا چیز دی خلاسی ہو کما وخاما خیالا با سپیڑا بلن خلاسی دی تاوی نو فوکزہو موسیٰ نسکور کاغلہ موسیٰ علیہ السلام پا دیسی نکی فقضا علی ناغاڑو پو نو گختی مرک پی راغے فقظ عليه قال هاذا من عمل الشيطان قلت کاروشو که غلط کارو نو خود انبيو په نظر کې خو <تصفح> غلطی کنه خا قلت ځکه چې مفسرین وی کارت وی چې د دې داسې مثال لکه کابوس او قاضي په څیر لوکی چې دی و هغه مجرمي او څوکوري جر مکړې صدا ولا ورکه او چې جلات شروع کیناسړې مرشي دا کوله ول لسنیر اخلاص کړي چې هغه مرشي دا به دي جلات ګناګار دي نه پدې قاضي ګناګار دي نه دا سزا په دې په سزا کې مو ترغنه ديګه څه ګناله داኹ مصالح اسلام علیه السلام ول سزا ور کوله چې نک ظلم مکوا <تصفح> بی ګنازه راګېر کړل اپلشر نو بس غوم ته سیګریټس کلی او نور څه پکې نو نو مرشه نو موسی علیہ السلام فریاد کړي وی موسی علیہ السلام اعظم عمل شیطان حزا کې مطلب دا کار چوشو دا په سی شیطان په لیکلې شي هغه وسه انتقال کیږي دا شکر دی چې دیش ته دی چې دنیا کې سه غلط کارو نایی که نای نو دا غیزی موار با شیطانی بس نو خواه اللاوی لی داسه اولی غلط تزکا موسیٰ علیہ السلاموی که ما تا پتاوه چه د ده یو سکم نده نو ما بس سک نور کواسی با می گواخ کرده و چه خواشا دی نو ده دینا خب خخ لاسه بلوکنه نا غخوا دالو کتی په و نو پدیو جا خواه مردانه چگنه ی د د د عمل ته نو بیا صحی دی چې دا زلم کوي په خل قوباندي دا شیطان کار دیشیطان که نه دا چې زلمونه کوئ ان وادو موضلم مبی یقی دشیط دشمن دی ګمره کوون کې د اکاره خلک ګمره کوي که بې ځاوي وی انما عدته من عمل الشیطان موسی علیہ السلام د شیطان په اعمالو کې شمار کو و سمعه ظلمن هرڅ ته و ته ظلم ویلی او استغفره مینو بخنه غوښته ده على عادتهم فی استعظام مق... محقراتن دا, دا انبیا و عادت ته چې معمولې غلطی ځان د پاره لوی غرګنی ډیر غټ کار اخو د انبیا و شان دي محقراتی چې دینه صادرشوي فغيو ته د ټول نمونه کډینو قالا وي موسی عليه السلام رب زمانه رب انی ظلمت نفسی ما ظلم کړه په خپل ځان باندې دا دعا آداب دي ها ای ظلم نه وکړه او دعا کې بدا وې چې رب انی ظلمت نفسی ربنا ظلمنا انفسنا دعا بغیر د دینه نه ای فغفر لی نما تبخنو کی فغفار اللہ بس اللہ تبخنو کلا انہو والغفور الرحیم بیشک اللہ بخون کی مہربان دے قال ربی بیمان عامت علیہ اوی موسیٰ علیہ السلام چی اے رب آپ مادی دیر لوے کو چیز دی غلطو خطائیو نم آف کلو فلن اكونا ظهيرا للمجرمين پس نبا کې گم چرې امداد کوونکې د مجرمانو څه مطلب خلق او توې چې تګور ته خپل قوم امدادو کو او فرعون دې قتل کو دا هته پرجمبکې کبياره پرجمباو کله نه خبر نا وینا چې پرې جام باندې کوم د فرعونانو مرګره به ما مجرمان دي زبا چې لري دی مرګرته او نه کوم مجرمانه وي کنه کار سي د خپل قوم امداد به کومه د ظالمانو امداد به نه کومه کته سماعت یا راوې ما به د پاو کوي فاسبحه فی المدینته په س کوو په دغېښار کېښاً یاریدون ک یا طرقب اورو رو کاته انتظار کوو چې او د فراونیا طرف نهڅکرا شي فله تن سرهو بل عامسی رنااس په اغ سی چې ددنې داد غختې او پرون هغه خپل مګري یاست سر خو بیاته چې غیوالی بل راګیر کړو يه موسى عليه السلام راشمات الاخلاص قال له موسى واذا موسى عليه السلام انك لغوي مبين الک تخذ الشر کو نه چې ګوره مرځه کې وستا لا سچولیو گمراه ښکارا لغوي مبين هغه خپل مرګري ته وي نو زه غپوه شي چې دازل زمانه مبرده فلما ان اراد کل چراد او کلم موسی علی السلام انی وسر ذکر کل شان د پار چګورادار چا اراده نیداسه ها ائیه بو سشات لا اچ بیل لذی اغه فرعونتہ و عدو الله و ما چا دشمنونو نیو او د خپل مرګری چغا کلا قال وی یا موسی اته ریدو ان تقتلنی موسی علیہ السلام تو اراده ک چما قتل کیننه کما قتلته نفسم بالامس لکه سنج قتل کړي یو تن پرون دا دومره غلط کار شو چې کله سره د خپل مارګرینا راګیر شي کنه ها اوس ته پته نه چې دا قتل چا کړي ده کنه او غرموه او جه دخلی نوخاتو چه او دی پارون قتل کرده او اسما و اجنی نو داخو غرموه کنه خلقو او آگی واریدو نو ذری فراون ترابورتو کن او بره او رسولا چه او قتل خموسا کرده گورا او او زیه نده او خلقو دا فراون زیه وی او انتو ریدو ان تکونا جببارا فی لردی اے موسیٰ علیہ السلام نه نکیچی مگر دا دی خبري چې شي سرکش پزمکا کی او ما تریدو ان تکونا من المسلحین او تدا نگوانی چی تدا چا خلاصی ہو کی اسی د دا خلاصی اخلی امانز کی باکی خلق واجنی اس خدا کار دی دیدا خبرې کولې وجا رجل من اقصى المدينه يسان راغيو صلی الله علیه و طرف د کلی نه منډي واله زګه خبر شو چې فرعون حکومکو چې موسی کم زېینو ویني سیراوله نو دا صلی الله علیه و آله موسی عليه السلام مرګره او زه راغی موسی السلام پسې ویوی اے موسیٰ علیہ السلام بے شکاہ ڈلا دا فراعون یا اتمرو نبی کان مشورا کیستا پا حق کیلی اقتلو کان وجن دی فخرج اوزا انی لکا من الناس وحین زتا خیر خواهی کو ما استاد خید پاروائی ما چیز غسر او دا مشوره کی دا فخرج اوزا اوزا موسیٰ علیہ السلام دا مصرنا ورځ دلته فر فر ندی ویلي خرجې ویلي وسوته پخپل اخوا خاي فحيترقبو يريدن كه او انتظار يکاو نذيرې کذا معلومه شو چې کما انسان کې ير پر تعدد طبيعت کې پاوي سوغ ندی نیولې دایره په پام بیاوم راغلي دښمن خدیث حکنہ دینی ولی اتو اے مدام علیو ما شوائچی دشمن لبالاس نور کہیں کاغارسو کی بس ځان بخلاس ایتی ننخا قال ویوی رب نجینی من القوم الظالمین ایز ماربا خلاس کی ما دے قوم ظالمانونا اسوال قبول شو ولم ما توجہا تلقا آمد ینا کلچ مخیکڑا او تراب مدین اسبسیو لارون تیم ما وا تخیال ارای کتابه مدین تتلی کنا پاغیر روان شو او بیوم شک و سرده قالانو وی وی اسارت بی ایا ذینی سوا لا رسیدا د دین لر نه دی هغه ته معلومه وا دا لار برا توخی الله ماپوزی په دې را سان نه باندې ښا نو لار چې الله سورزه ذ تیر کړی دی نو حق کې سن دی ویلي هغه ځان له جدا داستان نه ښا هغه سره د کار کارنيشته ولما ور دم امد ینه کله چې ورسیدا غو کوي تما دې انتا یو کو یو مدین کې ټول خلق وبته وبوړې ساروي وبکول نو خلق راځي ما دې وجد علي امه من الناس يسكون وي مونته پاري باندې یو ډله د خلقو چې ساروي وبکول سقا وبکول ته ویل شي کبهندل وبور کې کې ساروي لا نو سقارا په خپل اس کې نو هغه تشریبه او به سارو له ورکول او جدامن دونې مم راته ني تزودان اوې لذي آه خد خلقونه یو ځنانه چې واپس کولې تزودان یو <تصفح> ماناده یا بخ په لذي خوان راتلې ناري نو سره شریکه دي ها په ځان له موسی علیه السلام او نو پیر آگئی چو یعنی او غزب نرالونو دلتا ام دا ظلم شورو ده قال ما خط بکو ما او موسی علیه السلام او دوارو تاچی داولی سچن لی پتاسوکی چو گردی نو او بکوو او غیر رازیو بولا قال تاو او دوارو لا نسقیم منگ نو بکوو حتی ایس دیر ریا و ترسو پوری چنی و پس دا, دا خلق مال والا خلق و ساروانانا و پنکیانا چیدی سو نیتی لی نمونگ تا اجازت نیشتا نو او بوم سو بوی چیدی نچرت پاتی شویده یا گڑی ملیشی آنه خو بس دا چل دی نو نو لستا سوک نیشتا وابون شیخن کبیر لومون بلارشته په غډیر مشر دی او ګټا دینو هغه دا کار نشیکول انور رونه مون امنشته دي اوبد مجبورین ادا سکو نو پس مقالهما موسی علی السلام ګډیو بک لري دروازه لاله هغه یې رخصت کړې پس راغی خلک اخو ادیخوا کوو اتاسو له شرم نظر دي دا څه څه حق دی زه یو مصری سړی مې د مې سره راغلی م دا بازار ازما دی له بغړې وبکو م یو څه خبري پکې ورومړلې کنا ما خلق د کوینا پلش او د لبیا سقراط لوم نه چې بو کاغه بلسو تنو اصل وې ختوره ایستکنه ا دې او ته یوازې المشتا وېګ نه تشابه کرو باسي هغه نور مو یریده بس گڑی و بکڑی و اغیر اخصد کلی ایبن کسیر لکلی دی دیده که چوانا خزرت البقلی لطران پی داخل جو پی ایبن مسا السلام سرمن سپینوانو چې باندیسو باندې چلوی ری خوللی و بوٹی موٹی ناشینوالی باگی اخکار دو او وينو لم محتاجن الى شق تمرتين دغه وقت موسى عليه السلام وي نم محتاجا ون ها دغام حال ثم تولى الى الظل بيو ولدو يا وسورتا وقال ايو زنسر ربي اعز الي من خير فقير بیشک ازو اگه رزق تاچه تیمال راکه اینو اگه تمحتاج ایمان تخلقو نه نگوارد ما دی نبس اوک سوگواری اگه او بچاله نور کئی نو بیخوند خلق تخان دی پر روان روان که د دتی دو وڑو چه رست رست گوری که نه نا خبر با دی او ری دلی دو موسیٰ علیہ السلام دا سی او وی نو خلق د پیغمبر خبر سپوېږي ښا سوفيانا اوی وی چیرې موسی علی السلام لا د زوره فریاد نو پکار دا یې پتا به لږه رانه شي چې بیا تا که وایم کنه چې نو پسې لن وی د ذمره پاگلاندی د موسی عليه السلام د خبرې سم مطلب دی هر تبي وي وهذا اظهار حاجت و افتقار الى الله دا خو هغه الله تخپل حاجت پیش کي او داغه نعمت وړي ومن انکر فقد استغنى نفسه عن نعمت الله څوک چې دې ته که کنا دا غوږه الله نعمت ته هیڅ ترې غوږس بے پروايه د خدای نه ښه نو مسلمانې دا قوم بیاي دي چې د الله نعمت ته محتاجې ک هغه ارسې دي او سوال کوي د الله نه کنه وحجات وې هدعو ما کله چریو رسې دي شریبه نن خو د وخت رالې او شو او په انتظارو کنه مور او پلار زړه خو بیا را ما یوه څوک یولاله ځن نابرکیږي ا جدید وخت لا لري نو ته وی چې نو که د وخت رااله ایبدای یومل مرغلو هغه مونږ له غډیو بکلیو مې بیا وسو وی بیا ته او کی کور ونه و دا غیلاند کېناستمه هغه ای ته وی دا کا مل مراو لکه مونږ سره دمر احسانو کو نور غل یو په دې دواړو کې تم شی علست احيام الله تداغې غرات خوخو را روانه په حیا کې ټوبان داسو خبرې قران داغي په حق کې یو کړی یو چې من دونهم امراتنی اخواز خلق نووي او دی وی چې لاره له موږ ډیر او موږ سر یو ځای فنګر زورا ګرځو او بلی دا وایي چې هل دا د ایشارکی الله رب العزت دغی پردی سترتا حیاته قالته او ویری ان ابي يدعوك ابي شکا بلرز ما تا تر کوي او تا غواړی لیه اجرما سقیت لنا چې تاله مدوری دررکې چې تامونږ لګړې او بکړي اوغ اوته دا سنودي ویللي دا بازی بنده د ځان نه خبره جوړه کې که نه د دا خیالله چې داله او کولو مري بور کوي نو که نه پهلم ما او کله چې راغې مثالله اسلام هغه شخ د مدیته علی سا او بیان که په د باندې واقع ټوله. دا حزت کې کنافه چې په سرويصو تیرشي وي بیا داسې یو ملاتقاتو شینو خبره بیان کی کنه چیرې دا داسې چلو دما د الله سره غلطی وشو بیا فراون تپته لګیدا هغه ما پسې دو قتل حکم جاری کو زدل تر عالم قال لا تخف نو يوم تئن ولا شيخ چیرې ګما دلتا د فرعون بادشاہي نشته نجاته من القوم الظالمين بس تخلاصي ومنت قوم ظالمان انا <تصفح> بیاوت توام کې خود موسی عليه السلام نه خورم اشعبه السلام یو لي بس نحنو معاشر الانبياء مونږ د انبیاء خاندان یو مونږ چې لا ذا الله ذا رضا د پاره خدمت وکړو مونږ پغی نه غواړو اغه تویدال مېلمستیادہ د ګډو خبره ورستو کو دا هو استامل مستیادا نو بیا لاس کو کنه قالت اهداهما وی غیوی په دې د્વાلو لونو د شوېب عليه السلام کې یا بتست اجرهم اپلارا د لهونی څخه په مذوره سره چمنګ دي مصیبت نخلاص شو ان خیر من استاجرت القوی الامین زکه بهتر اغه سو که چې تی نسی په مزدوره سره ناغته دي زکه چې قویوم دي او امانتګروم ام دي قوت ما زموږ شیو چې سر خیر اويسته او امانت او تمالم شیو چې مفسرین وی چې کله مصالح اسلام را روانو مزيته وی چې تزمانه رستم راځه چ زمما نظر پتا باندې نه لګي هدا یو تا ماناتما لومشيوم قال اویشو رسول الله اسلام انی اريدو زیراد کوما ان ان کے حق چدر کمتال راپ نکا سرا اهدب نتایم یو د دې دواړو لونو نه هاته ني چدغه دواړه ناشتي الا تاجرنی سامان یحججو په دې شرط باندې چې ماله او مزدوري کې اتکا لا دی اوسره او شرط لګاوخه لا مہر نه دی مزدوري په مار کې نشي شمارلې او ننې کا دی اوبه چې تر اوسه کوي خدا خوا سره مشوره کوي که ځکه نه کا کې تعین په کاري تعین چې دا اوغا نه نده کرده احدب نتیحاتی نویلی چه او دیدوارونا چی دادی؟ نده او سرمک که مشوره کرده ده فا این اتمام تاشرن که چره تا پورکل و لسکالا فا منعنده که نده بستا احسانی اما آوری دوان اشق قاله زچره نوارم چی سختی و کما ستا فخده بست ستا جدونی من الصالحین اوباما میمالرا کذ الله وخي صالحانو اونیکانو خلقنا په یو مسلته فقها دامل معلومي چې دا سنت دي د ام بیاو چې دا خپل خلي نه چاته وي د زهار خبر نه دا جاهلانو کده عار ده صاحب دوی چکه بنده عمومیه وینی چې دې لایق دي په ځداري او رشته اشتکی دکه کومه خبره وګوري کنه چې ار دې زماده رښتې لایق دي او کنه دي نو چې هغه په ټول او سیباتونو برابری بیا د خپلې خلې نه وته وایي خیر دي نه او شرم نه دي اځري مدام معلومه شوه جمعه کې د نیکانا الکه او جنې به یو بل وی نیکانا صدا خبره بکیوم معلومه شوه مسل بقرال او بل دام د چې هغه وته پنې کاکلی وا چې کومه ده پهسته تلیر راغلی وا نو په سره والفتح زیاد شو دا سببی کنچی روستو با کور سحیوی جنگ جګړه و شورزوک بنی قیل آوی موسیٰ علیہ السلام ذالک بینی و بینکا بس دعویٰ دشوی استاوزمان پمینز که ایمال اجلین قضویتو هریو دوارو نیتو ناچی ما پورکڑا کلسکا علی کاتکا علی دبق پل سمیتا گورم فلاعو دوانا علیہ ستا تر په نا قما باندې زبردستی نه والله علماء نقول وكيل او لازم موږ په دې خبرو باندې زموږ وارد ده فلما قضا موسل اجلا کلا چې پور کلام موسی عليه السلام نه ټخ پله عبد ابن عباس الاوفا الاکمل اغا لسکا لنیٹا پورکلا اگر انبیاء و داشان دی شدی عمل کین پا اغا اغا طریقہ کوي کئی خنا اغا طریقہ با دی کے لسکا لو اغای پورکلا نو اگر اوی شویب علیہ السلام تاچی ماخستا حق اداکو وزمزو کورتا مورو پلار می دی کنا دیر وقت شوید دی ناغی ملاقات لزمان او د ځان سره بوزمه رسول الله السلام او تخ پکې نه کو ده چې نا دا, دا باندې ولی دا سنت نه خلاف دي کنه مزره د خاون قخدان کار په لې بوزيستا او سره سر کار نشته وه ساره به اهلی او بویتو ځان سره خپل اهل روانو روانو د شپې به مزل کوو دروازې به چتارام کوو سنور سګردي بيزيم ورسره ولا ورکلو چې داسته نو راو را سيد کوی تور تا شپه وا نو مصیبتونو په زیات شو اوم ته اروا اومته نه لار خطا شو اوم سخت ایخنی. او احساس کې ام پکیو او دلت کې د ماشوم د پیدا کېدو خبر را لزک چې محمد اسلام الله علیه و زما ور او ولم چې تاسو زان توتکه نور خدغه دې د وخت کی ضروری کنه انا سامن جانب التورینارا ویل دو کوي تور طرف ته او ر فلخی طرف ته قال لعلیم قصوی بی خپل اهل تاجکینې انی اناستنارن ماولی دو ورو لعل یاتی کوم منا شاید چې راشم تاسو ته د دینه پس خبر سره کڅوګي چلار را توخی او جزوه تم منناریه او سروټ کا دور لعلکم تستلون چې تاسو فېزان توتکه فلما تا کل چرای ورته نودیا اما زکړې شو منشات الواد الایمنی د طرفا دغه میدان د موسی عليه السلام خیر طرف په البقات المبارکتی پاغډاګه مبارکه کې من الشجرتی د طرفه طرف او دا ونی نه ښا دا نه چیږي ونی او اس کوم نه د طرفه دا ونی نه او आवाज داو چې اي موسی اي موسی عليه السلام اني انا الله زو چې دا خبره کومه نزع اللہ ذاتیم رب العالمین پالون که دا وان القعصواتو او غرزوامسا نوی غرزولن فلما رآکل چوویلی دا تحت الزو چمنڈی والی کانا جانن تابویدان ری ماردی یا دیر حرکت توجینا تو والا مدبرن نوارید موسیٰ علیہ السلام شاکونکے ولم یعقبو او رستیو نکاتو امسا تا یا موسیٰ اقبل و لا تخفو نلاؤ تاوازکو چه موسیٰ علیہ السلام رامخا مخشا خبراتا کوما <تصفح> وحیدتا کوما اوحیو داسی نکی جستا بشایی و لا تخفو انک من الاامین بشکاته و په امن باندې نو یو دمو جزاشه چمسانه وتمر جوړ کو اوس کا فی کا داخل کا خپلاسو پکريوان کې تخرج به دوام من غیر سوین ارو به باسی بغیر دسه او بغیر دسه مرزنه دا دوه معجزهي شوې دا راستیو کې وتاوي دا یو تدبير خوي چې کله باندې باندې حیبت راضي نو تدبير وتا خوي چې بس کله در باندې یار راضي نو دواله لاس پولیسینې سره جوخ کا هغه یار بې بیانین نو وزمم الیک جناحا کان او جوخ کا ځان سره لاسو نخ فلمن الرحبه وقد يركي وَذَٰلِكَ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ مُعْجِزَةٌ وَدَلِيلٌ لِّذِي رَبٍّ ثَانَى لِفِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ زَفَرَاوَ تَوَدَّعُوا لَهْكَرُتَا طُولَ تِلْكَ الْغَلِيَوِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ بِشَكَدَ يَقَامُ دِيرُ فَاسِقَانَ أَوْ سَرْقَشًا وې موسی عليه السلام چې زما ربا ما قتل کړی د دینه دی او نفسو ارسل الله تعلمون موسی عليه السلام خپل لار صفاقي چې دا هغه توتريګ منځه خدای غن را تختې دلې ما په ما باندې داوی 302 کیس دی نا کومه چر تفریضی چې قتل شوی ده کنه نو ایچ ایر بما قتل کړی د دین او نفس نو یریګم چې قتل وکي ما داغي په بدل کې واخی هارون و ابسح مني لسانا او ورور زما هارون علیہ السلام ډیر صفا ده زمانه په جبا کې فارسلহুما ایا ذئولیکا زما سران رض ان د پار د معاونت ريد ان ما يصدقني اغداري چې دې به زما تصديق کوي کله زما نه چرته په خبره کې ستلوار شي وي اخلاق پنيپوي شي وي نو دې به داغي پورا وضاحت کوي زما مثال به ماتيني ا دې به شارح اين يقاپ وان يكذبون زيریګم د دینه چې ما به دروغجن کې حضرت مجاہد وی چکانا موسی قدم لئا قلبو رعبا من فراون بندہ دیکھا نا موسی علیہ السلام دیر پروب پر کیا دا فراون یہ رخوی انسان سرا نفکان ایدار آہو قالا چیو بے لیدنو دا دعا بے اکڑا چل فی نحری ہی بکا من شری یلا زتالر ددی فرعون پسینه کی راولما او دز شر نه پنا واړم پتا سره چتزما د طرف نزیموارشی ویچ داد وایو کړه کنا وما كان في قلب موسی ولله موسی علی السلام دله نغیر واغستا وجعلو في قلب فرعون اځه قران په لوکي واچوله نه هو بیا څه چلکاو هغه سره خنو برکات نه وکنه چې دعایې فکان ازار اه وباله کما ایبول الحمار ویچ هغه موسی علیہ السلام ولید کنا اځه وړو بولو جاړ وبېولګې لکه د خري ذمر به یې رېږي قالو الا يللا سنشد عددك زبا مضبوط کما استامتی بی اخی کا پرورستا سرا و نجال لکما سلطانا او دربا کم تا سلدا سروبا فلا ایسلون ایلیکما دیبتا اسطلاس نشی چولی بی آیاتنا این از حبا بی آیاتنا زی لارشه وحماڑا وی زماپدی معجزو سران تمامن اتباکم الغالبون تاسو څو د્વાळा او څو چستا څومرګری شو دی وزوراوري تاسو له الله غلبه درکئ فلم ما جاء موسی بیا ایتنا باییناتن کلا چراغ دي ته موسی علی السلام زموږ په معجزو سره اخکارا قالوا وی فرعون انا ما ذل السحر مقترا ن ندیتا مگر سحر او جادو دې زدا نه جوړ کړی شوی اما سمینا به ها صافیا بین امون خو نځيوري د لیدا خبره دا مشران وړو بنو کې <تصفح> نده پیراونیا دلیل لګه انني مسلمانان پېش کیچیتو او توې کنه چې عقیده سمه کا وی مونږ مشرانو پاقې دي ها ته وای دا پیراون نو پاتشي وینو هغه ویلو چې مونږ مشرانو عقیده ده کنه وی موسی علیہ السلام په دعا کې اره به زمان ربي عالم وبمن جا بالهدى من عنده رب زما خپويږي په حال لاغه چا چراغله دې په هدايت سره طرف دالانا دا خو سهرنه دي دا خو هدايت ته او پاره چا په حال باندې چشي داغه د پار انجام کامیاب الهو کامیاب وي او به شک شان دې چې نه کامیابېږي ظالمان وَقَالَ فِرَعَوْنُو بِعَا فِرَعَوْنُو او یا ایوه الملعون ایوه ما خلقو ایوه ما دلی ما علمت لکم من الان غیری زخنیم خبر چستاسو بل خودشتا بغیر زمان <تصفح> ما علمت لکم در یو خبر در خودشتو بیا کلی در بل رستو بیا کلی و سور نازعات کی فَأَوْقِدْ لِيَا هَامَانُ عَلَتْتِينِمْ نو وزیر بانده زور راغخا اور بلک ازماد پارا اے هامان پخطو بانده باتا اے جوڑا کا خخت جوڑا وا فَجَعَلْ لِي سْوَرَحَ اللَّ عَلِّي أَتْتُلِعِ لَا إِلَىٰ إِلَىٰ مُوسَى جوڑا تدید پارا چیزو زان خبر کما اله دو موسا علیه السلام نا چده کم زیده و انی لازن نو من القاذبین اپرانوی اسما کرده ازما یقین ده چده دروغ جند ده بلخده نشتا کورو گرده تول مجازات تی خوا حامان بطه نشی جوڑو نه نخخت جوړول لی شی فاغا بچاتا وی که نخوا ده سبب دی سبب تی آوازو کچی ها واستكبروا هو جنود في الارض ليوكل فرعون او لحقروا دد بمصر کے بغیر الحق ناجائز ظنوا او ضيقنوا انهم الينا لا يرجعون جی دی یوم تواپس نکریشی قیامت بنی بس انہی اومنگا فرعون ہم او داغ لحکریوم فنا بدناهم فی الیموم پانزور کې پکانه اقبته الظالمين وګوره څنګه شنج انجام د ظالمانو حل نه خلنن ویل په موټي کې داسي چې چنچلني بچيو او یو بس د قرآن کې نه آیات کې نه تھا د ذریاب کې غر کې دغه سیو بس لکه الله او اجماعونی ول او می غرزول خو دې کې انتهایی حقارت وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَا إِلَى النَّارِ مُنْغَرْزِلِو دِهِ فِرَعَوْنِيَا هُنَ لَرَ إِمَامَانِ دا سنگا امامان دا دا کفر امامانو کنا خواه یو دا اسلام امامانی او یو دا کفر امامانی دیب دعوت ورکا و خلق الاغور طرفتا بچی سوک دعوت کفر تا ورکین پوشا چه دا دا کفر امام صف دکا نا وَي او پروز د قیامت خو بیاړو پوسو نه کی ذیبا میمداز وکړی شي نا واتبانم دنیا لعنتن او پریمه خو دا پدی پسی پدی دنیا کې لعنت او جسو کینم اخلی رډیر پلانات سرا پقبا حسرا او چ پروز د قیامت هم من المقبوهین ذیبدا سشی چې خلق بوتکته نشی دمرا بدشکلا دمرا بدرنگ ام من المقبوحین دیر بدشکلا باشی دا دو این باب دیو, دیو دیو دیو دا, دا نبی علیہ السلام تصدیقات ذکر کئی تصدیق د نبوتو جدا بل سورت کدا سنی راغ او د سورت نمه لگا دعوه منور و مضبوطی چه غیب دان صرف اللہ دی پیغمبر تا پتا نشتا دی و لقدات اینا الکتاب آئی اقینا نور کرد علیہ السلام تا کتاب من بعد ما احلک نال قرون الاولا پس داگئی چې حلاک لمنگا قوم نلوم بنی در تورات نمخ که مخ که حلاک شوی دی خوا وی در تورات نمخ که مخ که حلاک شوی دی خوا وی تورات نمخ که بیا پا دنیا که عذابو نه ندی راغلی توفانی تکا مخ ک اگر تاورت بسائر للناس جهه معجزې وی دلیلونه د وحدانيت لپاره د خلقو او هدايت او رحمتو او د دې لپاره چې خلق تنيبرت واخلي پما كنتا بجانب الغربيه نویتو اي پیغمبر پاک په طرف د مغرب چې موسی عليه السلام ته وحي اذ قوین اعلام موسى الامر کل چوارو لم موسی علیہ السلام تفے سلام وما كنت من الشاهدین او تنهی پغزه کی حاضر ده وسوی حاضر ناظر ده کا اللہ وی نووی ما كنت من الشاهدین ولکن انا شاءنا قرونا لیکن الله مونګه پیدا کړو ډیر قومونه فتتاول العلیم والعمر نوک دشوه پاگی بانده زمانه ده جهل او د غفلته نمون بوت اپی غمبر راولی گو نم شعب علیہ السلام راغی موسیٰ علیہ السلام وما کن تصاویین فی اہل مدیانا نوی توسیدن کے پا مدیان والاو کی تطلو علیم آیاتنا چتا بیانو پاگی زمون آیاتنا او شعب علیہ السلام تخنوی پاگزے کی ولیکن نا کننا مرسلین لیکن یقیناً چی منگلی گنکیو پیغمبرانو لرا دا تا پیغمبرانو لرا دا تا منگلی گنکلی نزکا توحی کو کنا اما کن تا بی جانبی توری او نوی تا پاگتا رب دو کوئی تورو ازنا دینا چی منگا آواز کرو موسیٰ علیہ السلام تا ولیکن رحمتا من رب لیکن دا رحمت تی در رفستانا پا خلق باندی چو قوم عربو چه نظره اغلی دیتا سوکی ارون که استانه مخی که اللهم یه تذکرون دیده پارا چی دیست ازدکی دیده دین نخبر شی ولی ولی انتصیبا مصیبتا مما قدمت ایدیهم فیدا ذکر کئی چه تم یه ولی ولی گلی زکا اللہی که تمان نوی لی گلی نوازاب خمادی لورکاو نو دیباوی چه اللهم اون خبر دی نکلو من خوبا دی خبر کلوکا نخواد سوق خوبا دی را لی گلی وراتا نو تمی زکر آو لی گلی چه پتا باند ماخ پل حجت پورا کپ دی باند کچر نوی دا سی چه ورسی دو دیتا مصیبت او عذاب پا سبب دا غی عمل چه مخک کلو لاسو ند دی فیقولو ندی با بیاوی رب بنای رب از منگالو لارسل تیلینا رسولاں ولیدین راه لګو مونږ تاسوګ پیغمبر فنۃ بیا آیاته مونږ واستاده آیاتونو تابعداري کولې ونه کو نامین المومنین امون با ایمان راولې مومنان شي وبو بیا به دا باندې کوله اوس نشي کولې چې تمه نو بس وس داغي عمر ختم شوه فلم ما جاءم الحق کله چې راغدي ته حق په قران دی من عند ناظمین ده طرف ناقالونو وی دی لولا اوتیه ولي ورنکلیش دی پیغمبرتا مثل ما اوتیه موسی په شان داری موسا موسی عليه السلام تاسو ورکلشی وی وسو تورات بو ته په یوزل ورکلشی او چغوند منډی مون تر اوی وی او هغه معجزي امصاب ول ورکلشی او چې مارتی جوړیدو او لاس وره استل یو تک سپین دا به ولور کړي نمون بمانلې او کړه زخه مونږ تیسرا نوڑ نہ لا جواب کړي او لم یکفروا بماوت يا موسى ولذي كفرنده کړي پاری کتاب چ ورکړو موسی علیہ السلام تا ورکړو شی من قبل مخک دی دینا ولذي چکل پیغمبر دا, دا وحی وری دا قران کنا رزیلانو تورا ته راول حدیث را یو کنه یو شی او تورات او قران د دې یاتونه دغه یاتونه د دې بیاناو دغه بیان یو شی او نو ګور دې خپل کتابو مغورځو اهلی کتابو وی دا د્વાل چ دې نو زموږ نه دی پکار نو کفرو نو کو باغی باند چې ایمان راول چې دیو په دې ایمان راول قالو وی وی سهران تذوال قران او تورات د جادو کتابونه دي اديوبل مارگرتیا کوي دیوبل مرست کوي وقالو وی وین ناب کلین کافیرون مونغه نمنو ندامنو ناغمنو ها نغی لولنو پسر پسی شو بقرہ کې راغلیو وتبو ما تتل شیاتین وعل عمل کو سلیمان لا له دغه ته په لوته وایا من عند الله هو عهدة منهما چې دا نمند کنا نو تاسو راول یو کتاب زموږ حق سرکار دی په حق پسی ګرځو نو تاسو یو کتاب د لاز طرفنا هو عهدة منهما چې غډیر اعلیي د قران نوم د تورات نوم چې تاسو ته خمه معلوم دی کنا تاسو ات تبعوه بالکل زوی سرومنم زبنی یت نکوما مونږ حق پس یو بس ان کنتم سوادقین کتا سرشتنیه ام نلای دیچ تر ورشی پر لم یستجیبوا لک کست جوابه اونکو فالم پوشان نم تبعونا روان دی په خل قایشات او څوک دې لوی ګمراه دا غچانه چې رواني په پا خپل خواهش پسي بغیر او دم من الله چې الله کتاب ورسره نهینو خطبه په پا خواهش پسي دینوخه خوا. او بهشکه الله ایذ نقیدا صفم ظالمانو اوتان په لقد وصلنا لهم القول ترغیب د قران ته الله یما پېسوخه یو قوم دغه سننه پرې مخ محرومه بلکه خپل طرفنه مو ته کتاب نازل کړي دی وخت په وخت او بیا دې امت ته ما هو را اورا سعودي قول قران نم قولم نکنه تاسو پاس ماوک ښه ما هو را اورا سعودي خلق تا خپل قول دې لپاره چې دې عبرت حاصل کيم وسل لاوي کنه ويتوصيل القول بيانن بعدا بیان امام رازيوي چې یو بیان پس بل بیانه د بل نه پس بل بیان په دې قران کې څومره بیانات دي موصولن یو بل پسې په واسه دی بازو به بازن کله به کې شي نو کله مثال ذکر شي نو کله دلیل ذکر شي نو کله به کې تخويف اخروی او دنیوي دا وصل دا معنا چې د قران دا مزامین یو بل سره زنجیر دي نو ده ده پاراسانو مشکنه خواه ده معناه که امام راضی چه انزل القرآن منجمن مفرقن یتصلو بعضو ببعضن هر خبره جده جده طبق پرخ کول شي چې ده غدلیل اقلی شو ده نقلی شو ده ترغیب شو دستی او بل سرن از دین از دین ولی لعلمیت د ده دست دکری نانامل کتابه کسان چېمونږ ورکړه غ ته کتاب من قبلې مخکې د قآ نه توورته ونج والله خلق هم بهؤمنون هغې په د پران ایمان را وړي که نه ټول خو کاافران نه دي هلی کتاب سرمانان نو پهککن او داسې دي داوتلهعا کله چېلوست چې پهديبان د قاللوواي آمننا کاروي چې مونږ په ديمان را وړي دی إنه الحق من ربنا في القرآن حق تراباد رب زماننا إننا كنا من قبله مسلمين نحن في هذا الوقت كانت مسلمانا ولكن نحن نحن نخبره كتابه لذلك في هذا الوقت نحن في القرآن ما نلعه ويساعدنا نعذر امام راضوين ازلت في اناس داي دا تاريخ الخلق بحق نازل من اهل الكتاب كانوا على شريه حقه ادراغي عقدنهم حق او متمسكون بها سهي تورات او سهي انجيليه من له نازل القران نازل شنو ذيل راله امام رازيوي وقد عرفت ان العبره بعموم اللفظ تت ابو اصولك شويدا چموږه الفاظه تغور چې الفاظ عامي نو آیات به عامي ارجاله لا لب خصوص السبب نو فكل من حصل في حقه تلك الصفته دچا به حق کې چې دا صفته ثابت شو نو قال داخلن في الآیه چې دا مخکی صفته الله ذکر کړو ارستم بیانې وځایوت لعل علم کلا چې لستل شي په دې باندې قران مونږ ایمان راوړلې په د حق دې در په زمونږنا امون مخ کې دینه مسلمانان اولایک یوتاون اجر او مراتېنی دا ظالمو مینان ګوره له بلې امتنه دې له بورکلیشي اجر او ثواب دې د دوی ځلان زکاتی دې صبر کړو اول په خپل دین او بیا دې تراله و درو نا اوددی امت کاری واغست پزی موارے چی دفقئی پرے کلی می سر اشرک لرا و می مارزق نام ی انفقون او سن ج بدن کلی نمالم لگی اللہ ب لار کے دیسی پتون دی گنجا پیدا سمع اللغوا کلی خبره توبه ذمر پہ بدل لگی ار وقالوا اي باقي ذا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم زمون لپاره زمون اعمالونه دي او استاذ لپاره استاذو اعمالونه دي موږ تاسو نه جدا یو تاسو زمون نه جدا اسلام علیکم زمون درېلېشت سلام دی تاسو به یو لشي سلام علیکم سلام زمو تارکت ته موږ تاسو نه جدا یو زمون غو د خبرو حق نشتم غم خادجو دادی ارسو لا نبتغ الجاهلین موږ دنیا کې د جاهلانو مجلس په څیر نه ګرځو عالمانو مجلس په څیر ګرځو دا د هغه سپوتونې کور کولا دا حکم ذکر شو د تسلی او د پاره د پیغمبر چې د دې امت نه برازي ایمان براوړي او تصدیق وکړي د قران انک لا تهدی من احببتن بشکته هدا نش کولیا غا چاته جستاخ لیکن ہدایت کی الله غا چاته چې وغاړي یو غا پویږي پلار منځن کو دبل تسلی دا چې ته د قریش په حق ډیر غمجنې چې دی ایمان راوړي دې مرګرتیانه کوي دا روایت د بوردی الله وان چوی کلا ابو طالب افاد کی دو نبی علیہ السلام راغی والا فقالوی یا عمّا یترو قل لا الہ الا اللہ اشہد لکا بها یوم القیامت تا کلیمہ ہوایا زب استاد بار قیامت کی گو ایکو ما دی ایمان راوڑے ہو فقالنو آغوی چلولان تُعیرنی بها قریش چې ریما ته په اړه پیغور نه راکول کنا سو پیغور یقولون ما حملوا عليه الا جزاء الموت دی بوي چې دې مرګ نو یې ایمان راوړو مر بې غیرته و بې غیرت اوراته ویناو دا نشم برداشت کوله نو بس نبی له تر آ پاسه فنزلت دایت نازل شو چګور استاډه را خوخه خو الله ای زمانه خوخه نو کار خو هغه کی چې د الله خو خشي کنه او ما تشاऊन الا انشاء الله دا خدای توپ سی په تو نه دی بیا رستو ته حضرت علی را غي نبیلی سلام ته وی قدمات عمک شیخ الذال بیا ګمره تر خو دی مرشو سجلو ور سره وکړو دغه چل وکه چې د لر پخورې و نو مداره پټړه نو پس الله چې ته هدایت نه کوي که نه دا خو د حال شو چې ته هدایت نه شي کولی د خلکو ته الله چې سومانې ویللي اوس د مسله مشکلاتښه چې دا دومرګرانه مسله داې نه دیروتو د دی نهخه په هغې د په بند باندې پو شوي شي چې عرب ووي. کموږ تاسو سره نشو مونږ لیکنه وله کومږ تاسو سره مرګر کیګو نو ټول عرب ته وملا تهلو از مونږ د دې سمې نشته دا ټول دنیا دښمنی په سره غستل دي وقالو او دې عربو ان تبع الহু دا معاکا کومږه مرګر تیا کو د قران تاسو سره نو تخطف من ارذنا مونږ به خلک داسې اوچت کړي زمو کې نه چې بیا به روخونه لګيخه دا کچرک چې دانه ټولی نو تخطو الله ای ذمره کمزوري دی دې زموږه خبره یقین نشته چې دی له ما سره د کفر او شرک نه په خپل حرم کې ځای ورکړی دی نو چې دی ایمان راوړی نو نور به مضبوط نه کمه هوځ دی او په دې څوک پوه گئی ها اولم نمک کله هم حرمن الله ای یولی دی لځنه دې ورکړي په حرم کې امنن اګه حرم چې د امن ځای دی یو جبای له سمرا ټول لشن راغونډيږي هغه تعمیوی ده هر یو شهید ملکوننه رزقا ملتون الله یذار رزق دې زمونږه طرف نه چدی ورکو د ابراهيم عليه السلام دعا قبول شي اکثر خلق نه پويږي نو خپل عزت نه پويږي کنه الله یو څه نه پويږي نه هلاک به کېمانو ذین خو نور سره جوړیخه څومره هلاکړي دی مونږه من قريه تن اغمل كنا بطيرات معيشتا چې فخر به کو خپل ژوندې باندې توبه چې مونږ مال مونږ عمر مال چې سرهشته د دومره مال به سره فخر به کو معيشتا خپل معيشته اقتصادی حال باندې ښه وَتِلْكَا مَسَاكِنُمْ دَغَ دَغَ دَغَ كُورُنَ دِلَمْ تُسْكَمْ مِمْبَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيلَمْ اَبَاد نُشُو پَسْ دَغَيْنَا ہم اگر لگ زیب زیچ تملکو ندی انو ٹل اغا سروان پرات دی ایو مونگا اغستن کی ارسل را وما کان ربکا محلق القرآن ندر افستالا کون کے کلو لرا ترقی پوری چولی گی پا مرکاز داگ رسولن یو پیغمبر یتل علیم آیاتنا دا غکارسی دا پیغمبر کار دای چې بیانی په حلق او آیات ونزم نو مکاکم تراولې مصر کې موسی علی السلام مدین کې شعیب علی السلام مرکزی خارونه دي کنه او نیمه هلاکون کې کلو لرا مگر خلق داغه ظالمان شي او ما اوتی تم منشین حقارت د دنیا ذکر کوي دا, دا خلکو د پار سبب د گمراهیو ګرځیدنه اغه چې درکړی شي تاسو تاسو شي ومتاول حیات الدنیا لږه سکا د ژوند د دنیا دوازینته او خاصته نمایشت ومعند الله خیرون وابقا غچه الله سره دی اغه ډیر بهتر دی او ډیر همیشه دی ولا تاقلون ای خلکو تاسو دمره سوچ نکوي د دې باندې ورستو د کارون واقعا ذکر کوي چاغي مثال کې اجداد زینت او دنیاکار دکنه اوس حال ذکر کوي د مشرکین په قیامت کې او د موږ کې علاقه تفصيل کوي ابا ما وعدنا واعدا حسنا هغه څوک چې موږ وعده کړی دا غو سره وعده خوستا د جنت او فوهو لاقیهم دې وو سره بالکل مليوږي خان هغه برښتیا کی دا, دا مومن مسلمان حال له کما مته تعالی حیات الدنیا دې پشندا غچا دي چې مونږ ولا دنیا کې نفقور کړه خوشحالي ورکړه ژوند دنیا صرف ثم هو یوم القیامت من المحذورین یا اوبه دې پروز د قیامت حاضر کړی شي په جهنم کې و یوم یناذيهم یتکارو جللا ودی تاوازو کې فیقول ابوی اين شركايي ياللي نه كنتم تزعمون ذگه تا پوس قیامت کی کی دي قيامت کي ها نور تا پوس نه نيشته كمزه کي ديغه زمها شريكان او مددگاران چې تاسو بي ګومان کاو قال الذين حق عليهم القول ابوي اغه کسان چې ثابت شول پاغي باندي قول العذاب لا املا ان جهنم جلاويلو جهانم برکوما رو هغه خلق وسوي ربنا ير وبزمونغا حاول اي الذين اغوينا داګه ساندي چمونګ گومراکړي دي کنا دروغ نشوېله اوس بس دروغ وې خان درديغه پیران او غلط مشران چدي ګومراکړي او غيبو زکه هم ګمرا کړی دي چې مونږ خپل ګمرهاوو دي یو سړی سره خپل څه نه یې کنه بلته وسوخی مونږ هم دغه سیو دیم ځان سره کړه تبرر نای لیک لري الله مونږ استاد سره بیزاری ورغړو د دینه تا سره مرګر کیږو مکانو یا نه یا بودون دي ز مونږه عبادت نه کړي دي خپل خوښ عبادت کړي دی کنی کله کله وزمونغه خفه شو بیا په ګړټو دا خدای خپل خوښ عبادت کړي چې کار کې دا نور اطلبا او شکرانی به لنګر لبغواغان یمې خې او وړبو هر سبو اجي جتا کار به ونش کنا بیا وې ځان بل پلار کتلې ودي زمونغه عبادت نه کړي وقیل دعو شرکاکم ابویلشی چې تاسو وسوازو کې خپل الی هاو ته چرته ویل سپته لګي اوازو کئ تاسو فدعوهم دی وجری کیخه فلم یستجیبوا لم اسوک بجواب ورنکی او بوی نه عذاب د جهنم نورمان بو کی نو انام کانو یتدون کاش کدی لار مون ته وینو درمان وکي کنه خان دا خواغه حالو چې الله سره شرک کړو دا وی حال بیان شو وزغه حال بیانې چې پیغمبر سره دوشمنی کړی و یاد کا اور اتیاواز وو کې الله دی تا او بوي ما المرسلین اي قومونو تاسو پیغمبرانو له سې جواب ورکړيو نام ويلو چې منو کننن منو فاميه تعالی مل امبا او ګډ وډ بشي په دی باندې جوابونه نه باو شي نه باندې شي بس ګډ وډ ووي په دوارات باندې فام لا تسعلون دیو بلن با تپوسم نشی کولی چه راوری که دا مشران نتپوس کو دا مفتیان و عالمان نتپوس کو حیبت تی که نخوا پس اغسو که چه توبیست تلیو دا شرکنا ایمان راوری و عملی کلیو صالح نو یقینا چه دا کسان با کامیاب شی ورب بکای اخلق مای شاو اختار عرب ستاغ زادتی چه پیدا کولم کئی غرا کولم کئی ټول کارونه الله کوي پېداه کوي د څوک د پیغمبره د پاره غورا کوي څوک آسی د مشرایز د پاره څوک د چانه قاضی جوړ کړي د چانه مفتي جوړ کړي د چانه شیخ تاخد الله کار دی ها پداکولم کوي غورا کوي ما کان لهما الخیرا نشته مخلوق لرا زره اختیار دی وی بین الله ولې اختیار ور کړل نه کوم دی ور کړل ما کان لهما الخیرا سبحان الله توبه الله پاک دې او ډیرو چته دا غنا چې دی او سره شریکي ورب که علومات کن صدور او ما يولنون رب تا پوي پا خبرو چې پټ ساتي زړونه د دې او پاغي چخکاري کوي وهو الله الا اله الا هو دغه لاهجت رواه نشته حاجت روا بغیر زدنا او دې الله له استاینه دا په دنیا او په آخرت کې ولو الحكم ذللا لا اختيار د فیصله ویلې ترجعون او ذللا تبتوا واپس کری شئ دو دلیل ذکر کئ عقلی زګ مخک دعوه ذکر شو اچکله داوه قران ذکر کی او دلیل بو سره خام مخای ولی زمون نغوالي ابا قلو دلیل نه پیش کئ قل ارايتم و ايتا خبر ان جعل الله عليكم سرمدن کاوګرزی الله تعالی سبحانه شپه هميشه اله یوم القیامت تر قیامت پورې ټول مرشپي من الہ غیر الله ای الله یذید پاراسوک باباشته چې پران روز راولي چرنا راولي څوک دې مددګار بغیر د الله نه چراولې تاسو باندې راणा ابلا تاسو ماون خو بیا والله کټول مرشپي کنه نتا سبهم الله مکلف کی او এব کنه کړي دینه شنه دا کلام به اوره خامخه قلوایا تا ره تم خبر را کہ ان جاء الله علیکم النار سرمدن کوگر دی الله تا سبان دی روزه همیشه تر قیامت پوری طول مر روز یو کارونه یو خوب پکنی نو څوک دی بل مددگار بغیر د الله ناشراولی تاسو لښپان تسکنون فی چپاگی که ارامو که افلا تبصیرون نظر وضی خلی دلم کی که نا نالاوی تاسبا دماغ دلیلون و قدرتون نوی نگنی دائی اختیارات اللہ سر دی دائی چا سر انشتا چی دیوی نا پھر باباو کسوکو بالکے والا راغلیو اگر بیاو اغه ته وینا واستخدو ماخ خوښي اوس بدل تايو وي ما تخپل پیر ویلي دي چې زه جنور را هاتو نمخ کې براراسي مخ کې اغه یې نور بسو کرا کيږي مکاشکول په نسکورکو نوي خلک پراتو او خوب نه مړې دا او یو تیلی ليو تي اګه د شپې ته کالو شالشم جمع کړو نه په شپې ټوله وېستخه ناغه ته پتاول کېده چې دا شپه شپې ته کالو او په دا څنګه تی له څنګه وایو چې نوموږ کېده او بس لدګیاو بیا کسی د دې قصې د خلقو ښه قرآنی پرات کولې و امیر رحمت هی او بايز رحمتونو د الله نازل ذل کی ګرځولې تاسو لپاره شپاو رځواړه لیتس کو نو فی چارم کې د شپې ولې تب من فضلې چې طلبو کې د فضل دروازې او چې د الله بندگیوم پکی کوي او یاد کا عورت چاواز بو کېل دی توبو وایې اینا شرکای الذین کنتم تدعمون کوم زیدي زمغه مددګاران چې تاسو به ګمان کو پاری باندې وَنَا ذَعَنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا اللَّهُ اِذَو بَرَاوَلَمْ دَهَرْ ده اُمَّتْ نَا گَوَا اگر پیغمبری او گواه بای خامو او بو ایم چراوڑای دلیل استاسو نند دلیل رازده فَعَلِمُو دیو پوشی اَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ چه دا حق دا بلن دا خود اللہو همونگا خیر اللہ تاوازو نکولو دام خوڑی رضیات ت حق د عبادت تعالی هم د بلچانه غختي دي اروق وشي دي نه چې زان نه یور کړو دغه دنیا پرس حال ذکر کوي هغه آیات شپې تم باندې تفریقې بشکا قارون چې او د موسی علی السلام نه فبغ علیم په دې یزلم شوروک ګور په لوبان اسرایل باندې او د موسی علی السلام خپل د ترزیو ځکه مفسرین وای د موسی علی السلام پلار عمران او داغه پلار قاهص او د قارون د پلار نوم یاسهر او د یاسهر پلار قاهص نو قاهص د دواړو نیکش کنا عمران یوزیو او یاسهر بل دې رمران موسی عليه السلام پیدا شو د یا سحر نقارونو د تر زامنو ساکانز دینز دي تومره نس ديو خو چې فرعون هغه لاس کې واغستنو به په دیبان نه مقرره کړي بسته بنی اسرائیل ته په ظلم نه کول فبغا عالم واته نام منل کنوزي مور کلی وی د لا دمره خزانه ما ان مفاتيح اول تنو بالعسبتين چې داږي ته شي غوږ ولې راولې شي په یو ډول باندې خداشه دلې اولل قوه چاږي کبار سوق نبرتي کېدې میډیکل به کاوله چلکت نظر سمي صحتي برابرۍ چاته سدان پکې مرز نې اولل قوه هغه خلق به برتي کو نه غيبه د قارون خزانه یا کونجانې سو کوئی خزانه تیمراد دي امام راغب وې او به زویو کو جانه تیم راز بهار سچی خدا له يردله پدیه باندې مبتلا و انه کله چوی د تعقام د دولت افرح ای قارون مستی مکا مستی خوش نه دی غره فا بیشک الله محبت نکید مستی کوونکو سرا وقت غی فی ما تا کلا و دار الاخرتا او لزله ډیر مال در دې نقصان له پکې اخرت وغټا اخوه اللہ دیده پارا ورکی خواه طلبو که پاغی که د اللہ تعالی درکلی دا خیرت وان خیراتو نکوه کوه نورکوه عجزانو سر امدادو نکوه جماعتو نجوڑا برخه ده جوڑا و داری دا خیرت دا برخ دا ولاتنس نصیب د دنیا نه هم د دنیا نهم دا دنیا کاروبار را دا, کا دا پکیم خیر وا احسن كما احسن الله وی لے کا احسان, کا چلاتا احسان, احسان کو خلق سرا زکا چلہ تا سره احسان کړي کار د تشویق پاره نه دی د علت په معنا سره ښا ولی دې دا غ الله احسان کولی شي خو مطلب دی چې تا سره احسان کړي نو ته هم او ما طلب ما کا د فساد په زما کا کې به شکل الله محبت نکي د فساد کوونکو سرا بدلتا که عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چه گورا اللہ دوال خبری اکڑیخا چه اخیرت بام گٹی دنیا بام گٹی اخیرت بداسه کٹی چه تاسو کوئی په پمانزو او اوئی چه دا با دا دا دومره منزی نو دمرا اگدو, اگدو دمرا قیدی دا با دا آخری منزی نو اچه منزو شی بیا آب بار روزی و بازار تلال شی و دکان تلال شی پټی ته تلال شی داسې په دروازو لاس او لګيای شي څوک دیوی ني هغه وی چې دې جوړ مرګ نه مني داسې دنیا کې تیر واخه در مسلمان ژوند دی در صحابه ژوند کی وکن قالاوی قرون چې زمو مال ته نشټینګې دي انما اوتیتو علی علم من عندي دا مال چې مال راکړې شوی دی نو دا ردیو جنہ چلاتزم علمم کنه چې زو دې لایق ما دا معنا کی ابن کسير چې لعلمي اني مستحقه بل چالو له نو ور زو ته معلومم چې زو لایقم کنه ها ولمحبتي هي لي ابو الماسره محبتم دې ډيره او نور معنا کوي زيد بن اسلم وي چله ولار رضا او عني لما اعطاني کله زمانہ نه وې رضا کنه نو مال به یو پیسې نه ورکړي وګورو ته د باطل پرس دا کار دی د عامه دولت سبب د الله ده رضا غني ادا ده رضا سبب نه دی ته کوکېږي په دی باندې الا که فرعون له ولي باشي ورکړي وا هغه نو مرزا او هغه نو مروز هغه نو مرزا پایب نو کثیر و اما من قال عند علم الكيمياء چا چا ویلی چې دا دی قارون ته یو علم زدو کیمیا چې دا ګټه نه به سونه جوړوله او دا غلط ته ف هو باطل اندا چا ویلی خا او لم يعلم ده د عمرنه پوی دو چې بشه کلا هه لکړی دی مخ کې دنا قارون ملکنا پیړې من هو شد من قوهن اغه خلق چې د نډیر په طاقت کې زیاتو آدیان سمودیان او ډیر زیات په جما کولو کې هغه ډیره جما کړې وه او الله هلاکل نو دینشی هلاکول او تاسو نشی کېده د ګناهونو د مجرمانو نا ازینا لا رو تاسو نو کې دغه څه وه هلاک یې یا تاسو نشی کېده ان زنو بهم د دې ګناهونو المجرمون د نور مجرمانو نا چې چا ګناه کړی هغه نو تاسو کې کنه فخرجا علا قومه فی زینه ته نو قارون اخر تنگ نشو پھر داخل اقوماتا نشکتے پوری گا چدا مال و تو خیمہ راوو تو پخپل قوم باندی لوئی کا ان کے پا دیر لوئے نمائش کے پا دیر مال دولت کے ونزو غلامان تیتول دسرو و میلو نا ارسا چولی اسنو تے غارو تا پاتے دو سونے و دارسو سپینو آگر آبیستن قال الذين يريدون الحياه الدنيا دغه یولې ذکنه دنیا پرسته نه استو او یو هغه کسانو وو چې داغي مطلبوم د دنیا سره محبتو یا لې تلنا مسلمان وو چې قارون او وکاش چې د مونږه پاره چې قارون له ورکل شوی دی کنه کدا سمال مونږ سره وې کنه بیره ما بون انه لزو حزن عظیم دا دې د خاون ولې براغي غاون راوت کنه ها دا خو یو قسم خلق شو اوس ور پسی بل قسم قرآن د્વાړه ذکر کوي ها وقال الذين اوتل علم او یوګه څانو چری علم ور کړو په خپل وحدانيت باندې او په کليو په صحیح علم کنه هغه وی وی ويلکم هلاکه د اسو موي الله خير لمن امن وا عمل اګه ورو سواب چې الله ور کوي ډېر بهتر خدا غي چا چې ایمان راوړي عمل کوي صالح ولا یلقا الا الصابرون خدا غي مرتبه تاسو کړی نرسي دا غي مرتبه تا مګر صبرناک خلقو موفسرین وې دې دې کې چې دې نه معلومه شو دې تقابل نه چې علم هغه معتبر دی چې غي کې د دنیا غرض نه ښه او ته علم یې چاته وي چې دنیا ته نه خوشاله ده دنیا ته نه پس خېده نو یې ارع علما ختم شو چې غي دنیا ته پس خېږي دا لې ذکر وکړو تاسو فخ سبنا بی وبدار الارضا غرق مونږه او کوردا قارون او کورداغه بهي وبداري وله چې قارون لړپکاتو خلک وي و زمو سالی سلام تهاعمال پاتې شونو دا خو د پااره خیری ته وکړیله یورې چې دا کورو سره اوکووروم په ته روان شو او بدارې ارده پس بیانو د د دپره سر ډله چې د د دادې کړی شکر دی هغه ډله خلاصه شوغې شکرونه وستو چې موږې د بند استیو کونجانېښځې به ګزی که نه نو بیا دله ډله بغیر دا چو ده دا ده امدادی کرده وی. او نو دې پخپل ده دا زان دا امداد کوونکې انکه واس بحل لذینه تمنه و مکانه و بالامسه او سباک اغا کسانو چه اغیر ارزو کرده و ده ده مرتبه پرون چویلو چه ارک مونگلو امداسه وینو چه اغیر سار مال شو و پتاو تولگی ده چې قارون خوتل ده یا قولو نانو اغیر ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر تعجب دي, دي خبري تا بشك الله فراخ رزق ورکی غچاله چوغوارې خپل بنديان ناچاله پاندازا ور کوي دا د رضاز سبب نه دی ګوره ها لولا امننا الله علينا كل احسنه يقلب منغاله خصف بنا مونږ به وسره مونږ هر سره مرګرتی اکلی وکنا دادا دا اللہ محض فضل شو چې مونگے بچ کرو گورو تا وی کاننا اولای فلحو الكافرون تعجب خبر دادا دا چی کافران نکامیابی کارسو مرمالی دولتی خام تلکت دارو الاخرت و نجعلوها لا یریدونا علوان فلارد اللہوی داگا کور دااخرت چې جنت تی ورکوی ایمونگا خواگا چاته چې دلو یہ بېلکل بوې پکه نه یې ښه راځنه لري د یوه لوی کولو په ځمکه کې لکه فراون چوکळा قارون چوکळा جنته دا خلک زينه دي انفساد ولا عاقبت للمتقين او ښهسته عاقبت د متقینانو ده من جا بالحسنتی چې جرأت لو په توحید سره ولو خير منها دل وړيره به تر بهتره بدلې دا غينا او چې جرأت لو په شرک سره فلا اجزل لذینا عملو السیئاتی سزا نشور کولی دا غی عمل بدوالاو لرامگرغ چی عمل کرده دیم دا غا تطبیق کئی دا حال دا مسال اسلام دا حال دا پیغمبر سرا اِنَّ الَّذِي فَرَدَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادِ دُكَ الْعَمَعَادِ بیشکا غزات چې نازل کرده تابان لی قرآن فرزمانا نازلول درہ دکا واپس وکی تعالی ریل اماد اگ خپل منزل تا چې مقام اعظم ده یو قول داب ابن کثیر وی زکو نبی السلام چې کله مکی نه وته نورسته وکاتو او پرې شانه اونته وو نلاره بل عزت و سروا در اشتیاک راولم بده بیا ناغا یا دی ال ماذ ا دویم داده نه جنت ته حسن بصري وې الله وتعو پس کی خپل منزل ته چا جنت ته قربي اعلم او اي رب زم ما خپويږي منجا بالهدا په هاله لا چا چراغ لید په هدايت سره په هاله لا چا چې وګمره ښکاره کړي دي ولی فرعونانو ویلی موسی علی السلام تکنه چې دا تا چې سراول دا <سؤال> خو سحر د جوړ شوې امونګه مشران نو ندی اورېدلی نو الله و موسی السلام جواب کی وی چې نه رب زما خپويګي اغایا دلته مرافه وما كنت ترجو ان يلقايليك الكتاب ای پیغمبر استا امید نو چې تا لبا قران درکړې شی مگر دا رحمت درښتانه په تابعان دی فلا تکونن نزهیر للکافرین نو چریبته خطاب غته دی عمرت پدې سره امهت ته ها مګی غته امداد د امداد کوونکو د کافرانو د دین بالکل ځان جدا کا زګ دې سرستا مرګرتیه د دې امداد ته ته چې څا سره شنو داږي عزت جوړ شي نو دې سره باندې کیغه کني قریش خطا تامنت کوي چې ورته مونږ د قوم نه زمونږ خوخی اريب تابان تابان خپل زد جوړي فنو به جوړي د دې عزت خام ولا يسدنک عن آیات الله او بن کی تعالی رضا الله د دې آیاتونو نا پس داږي چې نازل کوي شوتاته قران پرې ندي نمل کی اومویلو چې وان اتلو القران ودعی الى ربک فلدعوت جاری ساته خلق را بل خپل رب ته او مو کېګه مشرکانونو ولا تدعوا مع الله اله الان اخر عمر بلا په حاجت کې دا الله سره بل سوق مددگار لا اله الا هو نشته کنه بل حاجت رواشت دي نه بغیر د الله کل شاین هالكون الا وجه هر شی بفناشي مگر د او باقوين و, و دي او دی اللہ تبتا سوا پسکلش ہے قیامت کی پاکر دامان